Однак погодився бути постійним ліквідатором, терористом. Або які гроші платили йому? По 800-900 марок на місяць, плюс чималі добові під час відряджень. А у відрядженнях він був практично цілий рік. Отже, небезкорисливий борець. Що й казати? Боже, ну чому він весь час... Відчуває на собі чийсь важкий погляд, який просто фізично тисне на нього, ніби випромінює щось. Може, лабораторія номер 12 винайшла й таку зброю? Енергетичну? Дистанційну? Ні, це просто нерви. Сташинський відчував, як у нього щось тримтить у животі і весь час сушить порожнину рота а треба виглядати спокійним і впевненим у собі. Так, він обрав вільний світ. Він розчарувався в казках більшовицьких ідеологів. Безумовно, допускався помилок, але усвідомив їх і спокутує свою провину. Тільки дайте ж йому шанс. На трибуні з'явилася Дарія Ребет. «Високі суди», – сказала вона, – «я звинувачую тих, хто дав наказ вбити, цебто російсько-більшовицький режим. Я звинувачую радянську систему, в яку людина фатально вмонтована і тому стає її механічним складником. Все, що тут на процесі висвітлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію». У мене немає почуття люті і ненависті до звинуваченого. О, це непогано, що немає, подумав Сташинський. Побільше б таких промов. Це я можу сказати від себе і від імені мого майже дорослого сина, продовжувала Дар'я. Щиро, по-людському, звинуваченого можна пожаліти. О, ще краще подумав Сташинський Однак тут почувся невдоволений Гомін у залі Президент задзвонив у дзвіночок Так, можна пожаліти Тому що я розглядаю справу Сташинського як явище Яке яскраво відзеркалює трагічну долю нашого народу Звинувачений став об'єктом та жертвою антигуманної машинерії і не випадково це скоїв саме українець. А це вже зайве. Однак все одно молодець, пані Даро, радів Сташинський. Та недовго на трибуну піднялася дочка Степана Бандери, Наталка. В залі відразу відчулося хвилювання. Сташинський звернув увагу на те, що всі огунівці вбрані сьогодні у чорне, і зрозумів, чому лише тоді, коли Наталка почала свій виступ. Сьогодні, у день третьої річниці загибелі мого батька, я говорю в першу чергу від імені моєї матері, яка віддала свою молодість батькові та дітям. Я хочу повернутися до зізнань обвинуваченого, який розповідав як наставник запевняв його, що діти Бандери будуть йому вдячні. Це цинічне твердження доводить, що КДБ планувало захопити нас, дітей, вивести до Радянського Союзу і зробити з нас комуністів, аби ми засуджували свого батька. Саме так вони намагалися виховати сина, генерала Тараса Чупринки. Мій незабутній батько виховував нас у любові до Бога і України. Він був глибоко віруючим християнином і загинув за Бога і незалежну Україну, за свободу всього світу. Мій блаженної пам'яті батько, який символізував цей великий ідеал, залишиться провідною зіркою всього мого життя. У залі залунали оплески. Президент задзвонив у дзвіночок і несподівано оголосив перерву. Демократичний в лапках президент карного сенату доктор Генріх Ягуш не надав зоряні слова для свідчень.